Естественото състояние 36-та лекция от младежки окултен клас, 8-а година, изнесена от учителя на 6 юни 1929 година, Сафия. Размишление върху стиха «Пътят на праведния» е като на зазоряване. Тема за следния път ПАУЗА ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ труд. Какво се образува при равномерното движение на едно тяло? Ако тялото е твърдо или течно, образува се права линия. Ако е въздухообразно, образува се сфера. Представете си, че земната кора постоянно се повдига и спада. Кои са причините за това? Учените дават различни обяснения на този въпрос. Според вас, къде се крият причините на явлението? Отвън някъде или в самата Земя? Кои са причините за сплескването на Земята при полюсите? Ще кажете, че причината е въртенето й около оста. Произволен процес ли е въртенето на Земята около Слънцето и около оста или е налажен от някаква външна разумна сила. Учените казват, че Слънцето привлича Земята, затова тя се върти около него. Възможно ли едно тяло, което се намира на 92 милиона мили от друго, да го привлича и заставя да обикаля около него? Учените дават обяснение на този въпрос. Има и частни причини, които са предизвикали промяната на земната кора, създаването на горите и изсичането им. В първия случай част от земята се покрива с гъсти непроходими гори, а във втория случай горите постепенно изчезват и земята се огалва. Така се създадоха органичната и механичната култури. За сметка на живота на растенията изникнаха човешките жилища, Човек приложи изкуството си да гради. В това изкуство той изяви своите вътрешни нужди и разбирания. Колкото по-големи са прозорците на една къща, толкова по-съзнателно е отношението на човека към светлината. Той се нуждае от повече светлина и повече въздух. За да разбере законите на природата и нейните прояви, човек първо трябва да излезе от процесите, които стават в него. Следователно, започнете от себе си като мярка на нещата и постепенно вървете към природата. Например, срещате един човек със силно развити скули, а друг с по-слаби. Какво събелязвате между двамата? Първият се отличава с голяма издържливост, а вторият не е много издържлив. Хора, на които мускулите на лицето са хлътнали, имат слаба стомашна система. Ако дишането е слабо, отразява се върху носа и очите. Изобщо всички правилни и неправилни прояви на организма се отразяват върху лицето. Съвършения човек има съвършени черти на лицето си. Явява се въпрос – кое се проявява по-рано? Характерът или формата, чрез която се изявява той? Това е все едно да се пита причината да ли се явява по-рано или последствието. Някой иска да говори с вас, но вие нямате разположение да го слушате. Знаете ли какво ще ви говори? Не знаете, но въпреки това го отблъсквате. Значи вие предварително знаете, че ще ви говори нещо неприятно и не искате да го слушате. Както виждате, първо се проявява причината, а след нея идва последствието. Ще кажете, че това е проста работа, като А плюс Б равно на С, като равенство. Това е проста работа, но трябва да знаете какво означават тези величини. Тук А плюс Б представляват две същества, които са свършили известна работа. Той е все едно да съберете труда на анси, който е направил цигулката, и на учителя, който преподава музика, и да създадете ученика. Ако нямате цигулка и учител, нищо не можете да направите. И тъй, започнете от физическите неща, които са най-близо до вас, и постепенно отивайте към духовните. Започнете от познаване на вътрешните процеси в себе си и вървете към духовните и пошествените. Виждате двама души с бавни крака, казвате им да ходят. Първият казва, че не може да се движи и остава на мястото си, а вторият започва да ходи. Защо единият не може да ходи, а другият може? Вторият има по-силна воля и преодолява балката. В някои случаи силната воля има механичен характер. Причината за проявата и се дължи на здраво сърце и на силни мускули. В други случаи проявата на волята е органична или духовна. Някой човек не може да ходи, но може да реже дърва, да работи умствено и т.н. Разумният човек координира дейността на своята воля, Благодарение на което животът му е хармоничен. Ако не може да координира дейността си, явява се дисхармония в живота му. Като изучава себе си, човек започва да различава три вида процеси в своя организъм – механични, органични и психични. Според едни учени първо се проявяват психичесните процеси, органичните и най-пасле механичните – според други е точно обратното. Започва с механичните и се свършва с психичните. Важното е да се съединят трите процеса в едно. Колата, конете и коларият представляват трите процеса заедно. Сглобяването на частите на колата е механичен процес. Теглянето на колата от конете е органичен, а управляването на колата от колария е психичен процес. Колата се движи напред, колелата кръгообразно, конете също напред, а коларият управлява юздите напред и назад, наляво и надясно. При скъсване на лявата юзда, движението отива наляво. При скъсване надясната дясната юзда, движението отива надясно. Същото се отнася и до чувствата. Ако юздата на човешките чувства се скъсява наляво, човек отива наляво. Ако юздата на чувствата му се скъсява надясно, той отива надясно. Някой казва, че не те обича, но ти пак отиваш при него. Той казва, че не иска да те вижда, но ти постоянно се изпречкваш на пътя му. Това показва, че ти, който не искаш да видиш този човек, си свързан с него. Ти скъсяваш юздата на твоите чувства и той отива точно в същата посока, в която и ти отиваш. Свързани сте двамата. Защо идваш с мен? Защото скъси юздата ми и сам ме потегли в посоката на твоето движение. Колкото по-силно е желанието ви този човек да не върви с вас... Толкова по-силно е и неговото желание да ви следва. Майката не иска да вземе детето си там, където отива, но то тръгва след нея. Тя се върне, набие го и заминава. След малко то пак тръгва след нея. Защо става така? Опъната ремъкът му. Не може да не върви. Човек трябва да има ясна представа за процесите, които стават вън и вътре в него. Някой се оплаква, че не може да се владее, че няма самообладание. Много естествено, качил се на колата, а коларият кара и не мисли да спира. При това положение не може да се владее, не зависи от него. Докато коларият непрекъснато стя гремаците ти, винаги ще бъдеш воден от него. Какво трябва да направиш? Ще приложиш волята си, ще кажеш на колария да спре. Той ще заповяда на конете си и колата ще престане да се движи. Следователно, ако искаш да постигнеш желанията си, трябва да знаеш как да постъпиш. Коларя трябва да разбира твоя език, а ти да знаеш кога да му говориш. Колата слиза по наклон, а ти казваш на коларя да спре. Колкото ти да го молиш да спре, той няма да те послуша. Ще чакаш колата да дойде на такава място, където няма препятствия и мъчноти за нея. Тогава ще му кажеш да спре и той ще те послуша. Тъй щото. Ако искате да спрете някой процес, не го спирайте в момента, когато минава по наклон. Спрете го, когато е на равно място. Само в равнината човек разсъждава правилно. Само на равни места колите спират. Само на равни места едни хора се забавляват, а други философстват и размишляват. Някой минава за добър математик, но не може да спре една кола на пътя й. Коя е причината за това? Той изчислява добре, но не мисли добре. Друг пък казва за себе си, че е набожен. Всякога се моли на Бога. Набожен е, добре се моли, а където влезе, произвежда раздори. Някой минава за добършчето водител, добре е смята, но винаги липсва нещо от казата. Защо се явяват тези противоречия? Защото между външната проява и вътрешната подблуда няма съгласие. За да бъде касата на човека в изправност, между външното и вътрешното смятане трябва да има единство. Като не знае причините за неуспехите си, той ги търси вън от себе си. Причините за успехите и неуспехите на човека са в самия него. Една от причините за неуспехите на хората е отлагането. Някой не мисли да отиде на планината, но отлага за друг ден – защото била облачно, дъжд или сняг щяло да вали. Той не знае, че всеки ден носи известно благословение. Дъждът носи голямо благо за растенията, снегът е топла покривка за тях. След им работа през пролета и лятото идва зимата, покрива ги стопла за сняг и ги оставя да си починат. Благоприятните условия за растенията и за животните идват след дъжда и снега. Където е паднал голям дъжд и дълбок сняг, там мъчнотиите са големи. Който разбира този закон, може да изчисли количеството на падналия дъжд и сняг и да извади заключения за състоянието на атмосферата. Той може да отиде още по-нататък, да извади заключени за физическите и психическите мъчнотии, през които са минали хората на известна местност. Забелязано е, че когато вали дъжд, действат едни сили – когато вали сняг, действа други. Човек трябва да има будно съзнание да не отлага нещата, за да се ползва разумно и от едните, и от другите сили. Така той ще използва благословението, които те носят в себе си. Изучавайте символите, с които природата си служи, като сметоди за работа и правете преводи от тях. Ставаше една сутрин крайно неразположена от сън, Имаш да плащаш една голяма сума, а нямаш пари. Същаш се за приятеля си, който е богат и добър човек, и бързаш да отидеш при него, за да му искаш пари назаем, за да платиш поне час от дълга си. Знаеш, че приятелят ти излиза рано и се страхуваш, че няма да го намериш в дома му. Гледаш, навън се излива проливен дъжд. Не отлагай да изпълниш решението си. Дъждът е благословение за тебе, ще задържи приятелят ти вкъщи и ти ще свършиш работата си. Такова е решението на задачата при условие, че имаш богат приятел. Какво ще правиш, ако нямаш такъв приятел? Поет си, пишеш стихове и запачваш да фантазираш, как ще напишеш едно хубаво стихотворение, ще го напечаташ и разпространиш по целия свят всички да го четат. Добре е това, но пари нямаш за напечатването му. Какво ще правиш? Има един изход. Ще отидеш при гостилничаря, при когато се храниш, и ще му напишеш едно стихотворение, като реклама на гостилницата му. След това ще го помолиш да останеш при него известно време, да му помагаш и да научиш нещо от занаята му. Като го разположиш, той ще отвори сърцето си и ще ти помогне. Като изпаднат в мътфити и затруднения, харата не са готови да слязат от високото положение, в което се намират, и с това осложняват мъчнотиите си. Казват, как е възможно един поет, учен или философ да слезе толкова ниско, да работи в гостилници и да пише реклами. Ако не е готов да слезе от висотата си, дълго време ще стои там, изложен на бури и ветрове. Ще дойде ден, когато ще слезе, но по-добре по-рано, с малко разходи и загуби. Вижте какво прави водата в природата. Когато падна на планината, тя започва да слиза в долината. Ако не е готова да слезе, няма да донесе плодородие на хората и самата тя ще замръзне. Вслушай се в природата и виж какво иска от теб. Каже ли ти да слезеш? Ще слезеш. Искам да се на нагоре. Стени въздух. Има въздушни течения, които възлизат нагоре, но има и такива, които слизат по склоновете на планината. Каже ли ти природата да отстъпиш, ще отстъпиш. По-добре да отстъпиш, отколкото да попаднеш в плен. Ще отстъпиш и пак ще настъпиш. Когато условията са благоприятни, ще настъпваш. Когато са неблагоприятни, ще отстъпваш. Разумно си иска от всички». Какво трябва да правите, когато изгубите разположението на духа си? Първо, трябва да знаете причината за неразположението. Ако е от материален характер, ще трансформирате пак с нещо материално, но от по-висока степен. Причината за неразположението ви се крие в невъзможността да изплатите дълга си. За да не ви мъчат тежки мисли, ще си представите, че сте министр на просветата или генерал и заповядвате на своите подведомствени. Или, вие вървите нагоре надолу и си представяте предимствата на новото положение. Получавате голяма заплата, назначавате на служба свои познати и те ви благодарят. С тази маневра, вие си въздействате и превръщате на разположението си в разположение. Това е добър метод на самовъзпитание, но през това време не се заблуждавайте, а работайте повече от друг път. Вие съзнавате, че от вас като министр, като генерал, се иска повече работа. Казано е, мисълта е творец на характера. Значи, ще си помогнате с мисълта. Който не може да работи с мисълта си, ще се натъкне на по-големи мъчноти, ще се обесърчи и ще си каже – «Няма да стане човек от мен. Ще кажете, че не искате да се самозалъгвате. Това не е залъгване. Как може актьорът на сцената да стане цар, министър, генерал, а ти не можеш в стаята си да станеш виден човек само за няколко часа? Като свърши представлението, ти си пак обикновен човек. Не мислете, че изпадате в смешно положение. Това е временно. Правете такива опити, докато дойдете до положението да различавате същественото от несъщественото. Не гледайте на погрешките си, като на неща сраснали с вас. Това са временни роли, които играете на сцената и всяка роля продължава известно време. После се сменя с друга, по-добра и по-достойна за вас. Защо трябваше да се окалям толкова? Вие не сте виновни. Пътят е такъв – попаднали сте на прашен път, а после сте минали през мочурливи места, дъжд ви е валял и сте се окаляли. Като научите пътя, няма да минавате вече през него. Така ще придобиете по-голяма опитност и разумност да избирате чист път и да знаете по кое време да пътувате. Не се спирайте върху това, което сте преживели, вървете напред и размишлявайте, създавайте си нова философия. Останете ли на едно и също място в мисълта си и кажете, че от вас нищо няма да излезе, вие се втвърдявате. Младият трябва да бъде пластичен, да се свива и разпуска като пружина. Пазете се от атавизма, да не повтаряте неща, които сте преживели в миналото си. За времето си те са били естествени, но днес не са. Всяко неестествено състояние причинява големи страдания, затова, за, да за да не страдате, пазете се от неестествените състояния, не се обесърчавайте и не бягайте от хората и от живота. Върнете се към естественото състояние на своята душа и тогава, колкото и трудни задачи да имате, ще намерите начини за разрешаването им. Природата дава методи за разрешаване и на най-мъчните задачи. Как може човек да се върне към състоянието на своята душа? като мине през всички църства под себе си и над себе си и взема от тях по едно от най-добрите качества. Първо ще минете през минералното царство, после през растителното, през животинското, през човешкото, през ангелското и от ще задържите най-ценното. Това значи човек да изучави да прилага закона на алхимията за превръщане на материята. Като работи с този закон, най-после той ще дойде до да първоначалната чистота на материята, през която душата се проявява в своята пълнота и сила. Стремете се към онази основна чиста и светла мисъл и към онова основно красиво чувство, с които да работите като с най устойчива и финна материя. Те представляват основа на вашия живот, докато работите с тях никаква изненада няма да срещате на пътя си. Който не иска да работи, гледа да прекара живота си леко, безмъчноти. Това не е истински живот. Ще живеете съзнателно, за да придобиете унази първоначална материя, с която можете да работите. Само така ще разберете, че животът и в училището, и извън него е един и същ. За онзи, който не разбира нещата, училищният и външният живот са две различни неща. За него дъждът и снегът са две състояния на една и съща материя. Външният живот е разширение на училищният. В училището се работи с математиката на статичните числа, а в живота с математиката на живите числа, които са в постоянно движение. За следния път всеки от вас да помисли върху понятията «учител», «проповедник» и «търговец» И да види, на какви числа ще ги уподоби. В математиката се работи с променливи и постоянни числа. На какво число ще уподобите търговеца, като знаете, че стоката, с която работи, се мени постоянно. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 36 та лекция – Изнесена от учителя на 6 юни 1929 г. Сафия